פרק כ"ח ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם אמור לנגיד צור. כה אמר אדוני אלוהים, יען גבח לבך, ותאמר אל אני, מושב אלוהים ישבתי בלב ימים. ועתה אדם ולא אל, ותיתן לבך כלב אלוהים. הנה חכם אתה מדניאל, קול סתום לא עממוך. בחוכמתך ובתבונתך עשית לך חיל, ותעש זהב וכסף באוצרותיך. ברוב חוכמתך, ברכולתך, הרביתה חילך, ויגבה לבביך בחילך. לכן, כה אמר אדוני אלוהים, יענתיתך את לבביך כלב אלוהים. לכן, הנני מביא עליך זרים, עריצי גויים. והריקו חרבותם על יפי חכמתך, וחיללו יפעתך, לשחת יורידוך, ומטה ממוטטי חלל בלב ימים. האמור תאמר, אלוהים אני, לפני הורגך, ואתה אדם ולא אל ביד מחלליך. מוטי ערלים תמות ביד זרים, כי אני דיברתי, נאום אדוני אלוהים. ויהי דבר אדוני אלי לאמר, בן אדם, שא קינה על מלך צור. ואמרת לו, כה אמר אדוני אלוהים, אתה חותם תוכנית, מלא חכמה וכליל יופי. בעדן גן אלוהים היית, כל אבן יקרה משוכתך, אודם, פתדה ויהלום, תרשיש, שוהם וישפה, ספיר, נופך, וברקת וזהב. מלאכת תופך ונקבך בך, ביום הבראך קוננו. עד קרוב ממשח הסוחך, ונתתיך בהר קודש אלוקים היית, בתוך אבני אש התהלכת. תמים אתה בדרכך מיום הבראך, עד נמצא עוולת הבך. ברוב רכולתך מלאו תוכך חמס ותחתה. ואכללך מהר אלוהים, ואבדך קירוב הסוחך מתוך אבני אש. גבה לבך ביופייך, שכחת חוכמתך על יפעתך, על ארץ השלכתך, לפני מלכים נתתך לרעב אבך. מרוב עוונך, בעבל רכולתך, חיללת מקדשך, ואוציא אש מתוכך, היא אכלתך. ואתנך לאפר על הארץ, לעיני כל רואיך. כל יודעיך בעמים שממו עליך, בלחות היית, ועינך עד עולם. ויהי דבר אדוני אלי לאמר, בן אדם, שים פניך אל צידון, והנבא עליה. ואמרתה, כה אמר אדוני אלוהים, הנני עלייך צידון, ונכבדתי בתוכך, וידעו, כי אני אדוני, בעשו תיבה שפטים, ונקדש תיבה. ושלח תיבה דבר ודם בחוצותיה, ונפלל חלל בתוכה, בחרב עליה מסביב. וידעו, כי אני אדוני. ולא יהיה עוד לבית ישראל סילון ממאיר וקוץ מכאיב, מכל סביבותם, השתים אותם. וידעו, כי אני אדוני. אדוני אלוהים. כה אמר אדוני אלוהים, בקבצי את בית ישראל מן העמים אשר נפוצו בם, ונקדשתי בם לעיני הגויים, וישבו על אדמתם, אשר נתתי לעבדי ליעקב. וישבו עליה לבטח, ובנו בתים ונטעו חרמים, וישבו לבטח, בעשותי שפטים, בכל השתים אותם מסביבותם. وَيَدِعُوا كِي أَنِّي أَدُنَّي إِلُهَيْهِمْ